Надикамери, відокремлені один від одного дерев'яними перегородками. У кожному покої була піч або груба з коло підвищеннями, лежанками, як місцями для спання. Іноді у покої було дві печі. Трепільську хату будовано з брусів, поставлених у сторч і обмазаних ззовні дзовнії зсередини грубим шаром глини. На півдні, на Уменщині в Володимирівці, де бракувало дерева, хату будовано, як і нині, в так званий саманний спосіб, отже, з вальків глини з найменшою кількістю витраченого на побудову хати дерева. Модельки Трипільських хат, знайдені під час розкопок, вказують, що хати розмальовувалися як ззовні, так і зсередини. Цей звичай, як відомо, зберігся і до наших часів. Але слід визнати, що 5 тисяч років тому у третьому тисячолітті перед Різдвом трипільці малювали свої хати естетично досконаліше і далеко барвистіше. Ефектний різнокольоровий розпис золотавого відтінку з жовто-брунатних, червонуватих, рожево-чорних смуг справляє враження буйної і нестримної фантазії, тріумфи бару, що з них милувалася жінка, розмальовуючи хату, як це засвідчує моделька, знайдене в Володимирівці, на Умельщині. Узори розписів хат, зібрані на Умельщині, за наших часів вказують на високу досконалість смаку. Але немає сумніву, що розквіту ця ділянка народнього мистецтва досягла вже з затрипільських часів. Тепер мистецтво стало приватнішим, інтимнішим. Затрипілля, воно було далеко всеосяжнішим. Більше декоративним – розрахованим на більшу площі й відстань. Воно було тоді більш театральним, більш сценічним, не родинним, а так би мовити, загальнообов'язковим, всенародним. Родинний лад Зіставляючи структуру і розміри Трипільського житла і сучасної селянської хати, Неважко зауважити, що характер родини й родинного ладу за часів трипілля і за наших часів був відмінний. Сучасна хата розрахована на окремо невелику родину батько, мати, діти. Хата, звичайно, не поділяється. Як зазначено, вона у нас однопокоєва. Багатопокоєвість трипільського житла, його поділ на кілька покоїв, більший його розмір. За новітню селянську хату оце це вказує, що Трипільська хата була призначена для більшої родини, ніж вузька родина наших часів. Немає сумніву, в Трипільському житлі жили родичі, кривняки, але для кожної малої родини виділялася окрема камера, окремий покій. Трипільці жили в більших житлах, але на окрему родину припадала житлова площа менша, ніж нею користується родина сучасного селянини. Кожна окрема вузька родина становить за наших часів ізольовану самодостатню родинну і господарчу одиницю. Цього не було за трипільських часів. За часів трипілля вузька родина вже виділялась зі складу роду. Вона мешкає осібно, готує їжу і їсть теж осібно, але разом з тим вона співмешкає і співгосподарює. Процес господарчо-родинного віддиференціювання окремої вузької родини за трипільських часів почався, але він ще не є завершений. Родинний лад трипільців з цього погляду становить переходовий ступінь між материнсько-родовим устроєм та батьківсько-родовим. Господарчий лад хліборобство і скотарство Україна Трипільських часів – суцільна хліборобська країна. У домісті до глиняних вальків ми знаходимо стало полову, тілі зерна, зернову луску. Хліборобство не було додаткової галузі в системі господарства того часу. Воно становило основу Трипільського господарства, було його провідною ділянкою. З хліборобством було сполучене скотарство. Скотарство було великохудобним. Віл і корова визначали склад стада. Кістки коня не виявлені за часів трипілля. Віл, а не кінь, є типовим для часів трипілля. Відсутність повіток при окремих житлах.